Двадцять вісім років тому взад, ви там у Фалкові, під румунським кордоном, не погодилися допомогти нам, але дали таку відсіч, я би сказав, з розбоєм. Що ви думаєте, ми не знаємо про те? Я знову запротестував. Законне право було за мною, погоджуватися чи ні. І я скористався послідним. А про розбій, як ви висловилися, що за спотворення фактів? З його боку був розбій? Він на мене з криком і наганом, те дійсно було розбоєм, а я до нього тільки словом. Як ви можете таке говорити? Хоч би вже мовчали про те. Стидно пригадувати, що були такі працівники у вас». Якби з мого боку було щось таке, як з боку того необтесаного капітана, я додому вже би був не повернувся. Ви це добре розумієте, тому підбирайте слова більш вдумливо, правильні. Я прийшов до вас як до людини, в надії, що я зможу побачити свого рідного брата, який 37 років не з нами, а ви мене приймаєте як якогось злочинця. І ті злочини в кавичках всі вигадані, лукавими людьми, як і оця послідні, що ви сказали. Хіба історія за вашого брата, який живе в Румунії, вигадана, казав він? О, ні, сказав я, це правда. А що в тому також моя провина, що мій брат проживає в Румунії? У всіх, хто йде в Румунію, хтось та живе там, але ж їх не звинувачують у тому, а дають... Таким дозвіл їхати. Так, затверджував він, пускають, а вас не пускають, тому що ваш брат боровся за вільну Україну. То що говорив я? Українцеві на своїй рідній землі не вольно боротися за волю свого народу? Мій брат боровся за волю України ще тоді, коли вона була підневолена румунськими боярами. Це не одне й теж, якщо б він боровся тепер. «І проти нашого уряду, хіба це не враховується ніде? Він був покараний румунами за свої дії, відбув повністю своє покарання, і там був змушений залишитися жити, тому що між ним і нами постав кордон. А хоч би мій брат і був зарахований вами, як політично ненадійний, то при чому тут я?» «Ви думаєте так?» як думають більшість жителів села, а ми думаємо трохи іначе і робимо все, щоб захистити нашу батьківщину від непередбаченого. Причиною того, що вам не дають право виїзду за кордон, є ще і те, що ваші родичі подавали заяви на виїзд до Америки. Мою відповідь на це я не буду описувати, щоб не повторюватися. Трохи вище описано про те, що я говорив по цій лінії з попереднім кегельбістом, обчинюком. Ми проговорили з годину, він стояв на своєму. Що вони вправі не дозволяти вийти за кордон ненадійним людям. Я ж говорив своє, і ми торгувалися ще якийсь час, та коли я побачив, що все марно, встав, відійшов до дверей і сказав йому на прощання. «Я сподівався, що ви побачите в мене людину і зрозумієте мій стан. Як мені хочеться після так довгої розлуки побачити мого брата і дасте законний дозвіл, на який я маю право. Але бачу, що все марно. Ви не здатні побачити в мене людину. Ви бачите тільки те, що уявили в собі про мене і чого боїтеся. Якщо так то мені не залишається більше нічого іншого, як теж подати заяву на виїзд з Союзу в іншу країну, як і мої рідні на постійне місце проживання, і та інша країна відпустить мене відвідати мого рідного брата. До побачення. Такий поворот моєї мови приголомшив його, наче блискавиця. Він, наче м'яч, скочив за столу. Оскаженіли, розчервоніли, перегородив мені дорогу до дверей і в страшному гніві закричав на мене: Ви що мене шантажуєте? Ви даєте звіт своїм словам? Що ви говорите? Я спокійно промовив. Я вас не шантажую. Я сказав вам, що я зроблю. У мене іншої можливості нема. Якщо я чесно прожив 39 років при радянській владі. І дожився до того, що я не можу відвідати рідного брата у братній сусідній країні? В той час, як торгашам і спекулянтам можна робити поїздку за поїздкою, чому я повинен в такій країні жити? Просунувся нього, відчинив двері, одні, другі, і вже на сходах, по яких збігав униз, почув його голос, як він теж вибіг за мною і вдогонку мені кричав, «Товариш Марчук!" Документи все ж подавайте другий раз, відпустимо. Я опинився на вулиці і торжествував, що так блискуче зламав кегебіста. Поступитися мені. Я такої думки й не мав у собі, щоб говорити про те, що я подам документи на виїзд. Те зірвалося саме з мене, з язика, і влучило там, де треба. Вони трудилися дні і ночі. Щоб переконати тих, хто подав на виїзд, передумати і відмовитися від виїзду, тому що те гань їх перед цим світом, що люди просять у своїх заявах відпустити їх у будь-яку некомуністичну країну, тільки щоб більше не жити в ній. Десятки тисяч віруючих людей подавали такі заяви відповідним органам влади, а копії тих заяв передавалися нелегально за кордон і потрапляли в організацію об'єднаних націй, яка заступалася за таких людей? Посудити тих людей комуністи не могли, тому що світ УЕС знав про той рух. А по міжнародному праву Хельсинської декларації, яку підписав і Радянський Союз, люди мали право на свободний виїзд в інші країни». Всі комуністи, активісти сіль і міст трудилися роками, щоб заставити людей відмовитися від виїзду. Уряд вимагав того від них і давав їм наганяю, за безуспішність їх праці, та все було марно. А тут ще один сектант, такий як Марчок, кидає з незадоволенням в лиця бістові, що він теж подасть на виїзд. І його мотиви подачі на виїзд були б досить переконливими бо КГБ явно перегнуло палку дискримінації. Я документи подав другий раз, але не думав, що за мою таку сміливу розмову з головним кгб району у його ж кабінеті мені обійдеться так, без важких наслідків. Але все обійшлося. Ніхто мені й одного слова не сказав, як я посмів так наступати на такого чина. Те було подібне тому, що відбулося з мого боку у Фалкові. Один почерк. І вони вже не мали охоти мати зі мною дискусії. Дали мені дозвіл на виїзд. Я був в Румунії. Правда, вони планували знайти мені причину на іншому, щоб при можливості ще перешкодити чи зробити якісь неприємності навіть в Румунії через румунську міліцію, але не вдалося їм. Секретар нашої сільської ради, добра людина, Поважала нас і підсказала мені, щоб я був дуже обережний, тому що, що КГБсти на прикордонній ВАМі будуть дуже вимогливі до мене. Звідки ж вона те ознала, що готуються мене по-особому перепускати на кордоні. Але я не перевозив нічого незаконного. Я ще не доїхав до брата, тому що поїзд запізнився, як у нього вже була перевірка румунською поліцією. Чи я прибув до брата? Чи, можливо, поїхав десь інше місце, пов'язане з сектантською діяльністю? На другий день ми з братом відлучилися від його дому, щоб зареєструвати мій приїзд, що по закону необхідно було зробити. А в той час до брата додому теж приходила поліція. Чи я є у нього, чи десь не відлучився? Та однако, ми з братом поїздили і по Румунії, побували в місті Сучаві, в домчиних родичів, в місті Радівцях і в саме більшій сільській церкві у Румунії у віку Дисус. Навіть в Бухаресті був на зібранню, де познайомився з епіскопом Бодяну, головою спілки у Румунії, і він попросив мене прийти до них як гість з України у їх центральний офіс. Там були і американці гостями. Ми виступали перед румунськими студентами духовної семінарії, яка діяла при центрі. Американці розповідали, як в них живе братство, я розповідав, як в нас живе віруюча молодь. І все було гаразд. Я розумію, що Бог захистив мене від пильного ока румунської поліції, яка мала спеціальні вказівки від служби КГБ України, щоб за мною прослідити, тому що Румунія була належна до комуністичного блоку країн Сходу, як братня соціалістична країна, над якою теж головувала Москва. При поверненні на Україну мене знову добре обшукали, та я не мав нічого незаконного. Причепитися до чогось не могли. То вже побачили, що я віз багато китайських художних щиточок, які вільно купив у Румунії. У нас же за них потрібно було дати в багато раз більше. І то їх дістати можна було тільки підкупом. Причепилися до того і хотіли конфіскувати, що забагато. Щоб я бува не спекаював тим. Я запротестував. «Це не зайве і не для спекуляції. Якщо вам вже хочеться щось взяти у мене, беріть решту все, що я маю, а цього не віддам. Я художник, для мене це дорожче золота». Перевіряючи таможники, поглянули на мене, і один з них, щось пригадуючи, запитав мене. «То ви везли в Румунії багато незвичних сувенірів?» «Так віз», – відповів я. «В такому разі забирайте свої щіточки. Вам вони дійсно потрібні», – сказав він. «Коли мене перевіряли при виїзді в Румунію і побачили мої сувеніри, які я віз, то теж обурилися, що їх потрібно оцінити, і в такому разі сума, на яку дозволялося перевозити подарунки для рідних, мала бути геть завелика» так як ті сувеніри були особливі, яких в крамницях для продажі не бувало, і у них очі розгорілися теж не пропустити їх. Та я пояснився, помилуйте, не робіть з цього проблеми, і я за ці сувеніри грошей не платив. Це все зроблено оцими моїми руками. Для мого рідного брата, до якого я йду у гості вперше за 37 років. І моє слово вплинуло на них. Вони з жадібним очима розглядали мої сувеніри і тільки причмокували губами від захоплення. Вони були виконані любовно, як для брата, теж художника. І то була, мабуть, моя саме краща праця з усіх зроблених мною сувенірів. Ще трохи про атеїстів. Розпочинаючи з 1970 року, коли я перейшов працювати художником колгосп, де працював сім років, до мене у мою майстерню понадався заходити один учений муж, атеїст по імені Володимир Юхенович Лешан. Він спочатку був головним атеїстом нашого району, головуючим у товаристві знання. Пізніше його повесили по службі, і він вже працював в обласному комітеті партії. Кожний раз, коли він приїжджав до нас в село, обов'язково заходив до мене. Як йому, так і мені були дуже цікавими наші бесіди. Він атеїст-комуніст, а я віруючий. Ми один для одного були як тренувальні мішки для боксерів, які лупащать їх, щоб окреплюв їх мускулів. Так лупасили ми один одного своїми різними світоглядами. То було просто кумедно і дуже захоплюючим. Як для нього, так і для мене. Він добряче підготовлювався, перш ніж їхати до мене. І як тільки прийде, то був субординації, як старший почену, іде перший в наступ на мене, натренуровуючись в яке місце мене вдарити, щоб я не міг дати опір. Я ж в той час аналізую його наступ, щоб знати його тактику, бачити, чим він б'є того дня. І тоді вже, натреніровуючись на ньому, йду у наступ з Господом я. І так кожного разу. За свої поразки він не ображався ані трохи. Він рахував, що його поразка йшла йому на користь. Щоб він знав силу свого ідейного ворога і знав, як готуватися на другий раз, його посада, як головного атеїста, примушувала його бути на передньому фронті з релігією.